Чотирнадцять років, підліток, найважчий вік, бо характер, мов, скресання льоду на ріці, здиблюється, ламається, кришиться і несе, несе, напроти через вулицю будинок, в якому жили табурчаки. Я пішов повільніше і поглянув на вікна. — Купуйте насіння, молодий чоловіче, — прошепилявила до мене жінка, що сиділа на ослінчику під старою акацією. Біля неї на газеті лежала сіра торбина із соняшниковим насінням. Воно добре підсмажене, смачно пахло, наче в олійні. Жінка набрала повну склянку і дивилася на мене. На її одутлому обличчі кривилась улеслива посмішка. Лузати насіння я любив, але мені більше подобалося гарбузове, напевно тому, що в голодні повоєнні роки мама затирала ним, замісала борщ, присмачувала картоплю. Іншим разом пообіцяв жінці одягнуті якесь блякле плаття і старі коричневі туфлі. «Я вас тут уперше бачу», – сказала, намагаючись не шепелявити. «Невже?» – удав здивування. «Еге, я знаю майже всіх, хто сюди ходить», – похвалилась. І я помітив, що в неї не було двох передніх зубів. І школярів, а тож вони мої постійні клієнти. Респектабельне слово «клієнти» аж ніяк не пасувало до її зовнішнього вигляду. І я подумав, що вона не завжди була базарувальницею. Проте її повідомлення взяв до уваги. Прийшов на протилежний бік вулиці, обминув дев'ятиповерховий будинок і потрапив у безлюдний двір, в якому зрідка росли молоді платани. Уявив, що ввечері двір наповнюється дитячим гомоном, а вальтанці, оплетені диким виноградом, чути різкі стуки доміно. У списку мешканців, що висів біля першого під'їзду, відшукав прізвище «Табурчак». Так і є квартира 23. У поштових скриньках білили газети. Лише у 23-й порожня. Зайшов у ліфт, і він повільно підняв мене нагору. З власного досвіду знав, як важко вести справи, які стосуються матерів і дітей. Таке розслідування вимотувало душу і залишало по собі неприємний осадок незбагненної провини. Тому я сподівався, в цьому випадку йтиметься про примхи підліткового віку, і через день два з'явиться Руслан. На площадці перед ліфтом тихо, подзвонив, у квартирі молодійно толенькнуло. І почувся заливчастий гавкіт. Відчинилися двері. Мені до ніг метнувся білий маленький песик, збуджено застрибав навколо за скавулів. Я підвів голову і подивився на жінку, що стояла у дверях. Я з міліції пояснив. Інспектор карного розшуку за Гайгора. Заходьте. Валентина Гнатівна поступилася, пропускаючи мене до напівтемного коридора. Переступив поріг і відчув, наче в коридорі є хтось третій. Мигнула у присмірку честь тінь. Може, приїхав із відрядження Русланів батько? Озирнувся і побачив у тьмяному прямокутнику дзеркало себе. У кімнаті, застеленій гарним зозулястим паласом, була тахта. Невеликий барвистий килим над нею, сервант, стіл, телевізор, брат, рюмо. Жінка зупинилася біля вікна, де на підвіконні стояв сірий телефон. Песик скотився калачиком коло ніжки та хти, поклав на лапи кудлату голову і завмер. «Сідайте», – запросила. Я сів на стілець поруч зі столом і глянув на жінку. Вона була тендітна, з пишним волоссям кольору перезрілої соломи, якого, напевне, кілька днів не торкався гребінець. Її постать, змарніли лице, великі очі, підведені півколами сенців, виражали скорботою, відчаєм, безнадією. Це був цілий згусток материнського болю. «Його ще нема», – мовила тихо. «Ви б не прийшли, коли Бруслан...» У неї вже не було сліз. «Валентина Гнатівна, розкажіть, будь ласка, куди ходив син, на яке тренування, про його дзвінок». Сказав їй, щоб не мовчати. Вона дивилася у вікно, я терпляче чекав. І раптом, ледь чутно, мов з-під землі, долинув голос скрипки, жалібний і тужливий. Мелодія, сповнена страждання і відчуття непоправної втрати, проникла в груди, стискала серце і підкочувалась до горла довким клубком. А вона знов грає, пошепки мовила Табурчак. Хто? Катя з дев'ятого поверху. Валентина Гнатівна, якомога тепліше, звернувся до неї. Я зараз. Вендилась у вікно і заговорила, не оглядаючись. Руслан з восьми років займається вітрильним спортом, брав участь у змаганнях, навіть має перший розряд, тричі на тиждень тренується. У той день близько третьої години він подзвонив мені на завод і попередив, що йде на водну станцію. Після роботи я зварила варення, почала розливати у банки, і тут дзвінок. «Я вже йду», – сказав Руслан. Білка гавкала, і я погано чула. Він повторив «Я вже йду». Окотої годині це було. П'ятнадцять хвилин на восьму. Я добре запам'ятала, бо він затримувався, і я часто поглядала на годинник. А він завжди попереджав, коли йшов і вертався з тренування. Завжди. Руслан слухняний і самостійний. Він сам відвідував дитячий садок і в молодші класи теж ходив сам. Він замикав квартиру, снідав і обідав без нас, бо на завод нам опів на восьму. А з роботи не прибіжиш глянути, як він тут. Все по телефону.